Власники за свій транспорт не бояться Думають, кому треба старенький Жигуль чи москвичок А їх можна швидко і пристойно продати на запчастини Кажуть, беруть охоче Дурня, звичайно, але Сахно чомусь не виключав можливості Що його шістку запросто розберуть на складові. Та сьогодні машина потрібна швидко Приїхав він години три тому За цей час мисливці за запчастинами, якщо такі справді є Навряд чи вкрадуть Підігнавши Жигуль до під'їзду, Сахно в одну мить без ліфта забіг на свій поверх. Тепер вони вже не розмовляли, діяли незграбно, квапливо, але уперто, впевнено й дружно. Підхопили Адель по підруки. Марині було незручно, дружина сахна важча за неї. Якби вони зустріли хоч одну людину на шляху від ліфта до машини, від задуму довелося б відмовитися. Не назавжди, але принаймні надовго поки не придумається інший план вбивства Аделаїди Сахно. Біля ліфта він підхопив дружину сам, Марина натиснула кнопку виклику, і коли кабіна під'їхала та відчинилася, він втягнув Адель, сунувшись спиною до середини. Спустилися вони майже одночасно, Марина бігла сходами вниз, поле незастепнутого плаща майоріли на бігу. Внизу, роззирнувшись, вона допомогла Сахно витягти сплячу з ліфта, щоб відчинити дверця та машини, він поклав Адель на землю. З того боку, з того боку зайди. Марина забігла за машину. Сахно прочинив задні дверцята з її боку і піддав сплячому в лантух. Марина, залізши в салон наполовину і зігнувшись у неймовірній позі, підхопила Адель по підруки і, крикчучи, затягла на заднє сидіння. Прикривши тіло заготовленої заздалегідь темною ковдрою, Сахно закрив дверцята. З його боку щось заважало. Нога дружини, чорт. Довелося підібгати її. Весь цей час Адель нагадувала велику, набиту тирсою ганчир'яну ляльку. Серце сахна голосно калатало. Під стікав так рясно, що здавалося він щойно пробіг марафон. Він засапався, Марина також тяжко дихала. Але пів справи було зроблено. Якщо чесно, не думав, що все так гладенько вийде. «Ще нічого не вийшло. Інструмент у тебе?» При слові «інструмент» Сахна пересмикнули. «Все гаразд. Чекай вдома, нікому не відчиняй. Негай часу». У цій порі вулиці напівпорожні. Рух не такий інтенсивний. І Сахно надав газу, та оздрівши попереду вогники патрульної машини, ледь не вдарив по гальмах. Не вистачало, аби оті ще припхалися. Їм це просто. Посвітять у салон своїми ліхтариками, і приїхали пане водії. Раптом його знову кинули впід. Ззаду почувся якийсь рух. Здалося, знову рухається. Світлофор попереду блимнув червоним. Скориставшись зупинкою, сахно рвучко озирнувся. Все було, як і раніше, ніякого поруху. Спить Адель під ковдру і, мов, ховрах. Отож, нерви лікувати треба. Поїхали далі. Сахнор зосередився на веденій машини, і це на якийсь час... Відігнало лихі думки Вони знову роєм загули в голові Коли на виїзді з міста Після Чапаївки Замаячив пост ДАІ Несподівано Сахно спіймав себе на тому Що зовсім не врахував цього моменту Будь-який виїзд із Києва Веде через такий пост І вартові чомусь полюбляють Зупиняти саме тут Неначе з міста виїхати пізно ввечері Можуть лише за петлі бандюги Він стишив швидкість І знов занервував а чи не кинеться їм в очі надто вже повільна їзда. Та наддавати було вже пізно, і він, прилаштувавшись у хвіст Ауді, поїхав назустріч неприємностям. Вони не змусили себе чекати. Жезл, що світився в темряві, виріз попереду з фатальним наказом зупинитися. І нога сахна налилася свинцем, не мов приросла до педалі газу, не ссунути її на гальмо ніяк. Зараз він рване з місця і почує за собою сирену. Його не здоженуть, відкинуть ковдру на задньому сидінні. Ауді з'їхала на узбіччя. Водій квапливо виліз і полакейський підтюкцем побіг до даїшника з жезлом, а Сахно, минаючи їх, ще не вірив у свою фортуну. Йому ще вистачило снаги від'їхати подалі від зловісного посту, а потім він газонув по трасі і з'їхав з неї, лише проминувши жовтий. Мітце обрав заздалегій і сотні разів прокручував маршруту голові, чомусь не заваживши надаї. Тому не дивно, що руки самі повернули кермо в потрібному напрямку навіть вночі.